14 másodpercet, azt bekapta megette. Á, ez New York-szó. Hétvége nem feltétlenül csak azokból a történésekből áll, ami az ember effektíve meg történik, hanem, és hát ez nem csak hétvégére vonatkozik, csak hát ez ilyenkor hosszabb. Ezekhez az effektív történésekhez hozzáadódnak a belső történések, és egy olyan pacák, mint én, hát ma már tud annyit belutazni, mint amennyit... Egyébként a valóságban és aztán néha az embert meg is csalják az érzékei, nem az emlékezete, hanem az érzékei, és azt nem mondom, hogy felcseréli a valós utazást a belső utazással, de a belső utazást a külső utazás szintjére emelve szinte egyenrangúként kezeli, ami egy egészen fantasztikus érzés, és hogy jó vagy rossz, ezt nem tudom megmondani, nagyon fura. Ezekről a belső utazásokról időnként beszélgetek hozzá közel álló emberekkel. Ezáltal, mint a tényleg kilépnének ezek az utazások a fantázia birodalmából. Köszönet tegnap esti vendéglátómnak. 2021. november 22-e hétfő van, még egy hétfő lesz, és aztán december lesz, de lesz még egy hétfő, úgyhogy ne sírassuk a novemberi hétfőket. Na tehát 22-e van, 4 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a kelyfejjelcsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 éven auliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora amely a maga vonatkozásában szintén minden nap egy utazás, amely hol nagyobb, hol kisebb távolságokat köt össze. Távolságokat nem lehet összekötni. Háromuszkve fok van, ahol köd van, ahol nincs. Mire az oltási adatokat megadják, addigra nekem az uzsakiban kell lennem vérvételen. Ez egy hosszabb történet a vérvétel a kejfejancsi életében, de erre most nem térek ki. Én valamikor 8 óra 40-45 tájékán elhagyom a porondot. Így aztán nem leszek itt, amikor a koronavírus govhu oldalon közzéteszik az adatokat. De mi igyekszik tekintettel lenni az oltási hétre. A műsor igyekszik tekintettel lenni mindig valamire, akkor is, hogyha a közben nincs tekintettel, semmire se. 061-7-100, 1242, rajta-rajta jó katonák, ígyunk egészséggel. Vagy egy makulátlan elme hát tegnap elfelejtettem befejezni. Van belőle még 50 perc. Közösségben kezdődött, de nem mindenki akarta befejezni, így aztán rám vár befejezés, hogy aztán megoszthassa mindazokkal, akik egyébként elkezdték, de nem fejezték be. Volt egy film a hétvégén, ami nagyot ütött, ez a Spencer volt. Hogy jó film vagy nem jó film, nem tudom megmondani, nagyon nagy hatást gyakorolt rám. És ha az embere valami hatást gyakorol, akkor ha őszinte, akkor azért azt figyelembe veszi végül is egy filmre való aki okay, legyenek benne hangok, fények, színek. Ki gondolta volna erről a Christine stewart még az alkonyat idején, hogy ebből egy színésznő lesz. És ez egy színésznő, drága barátaim. Spencer az valójában a Diana-t rejti, a Diana magányát abban a fránya. Angol király udvarban, ahol Dianához a legközelebb a fácánok és a gyerekei állnak, nem ebben a sorrendben. Nekem nagyon tetszett. Az egy makulátlan elme ragyogása szintén tetszett, kicsit ugrándozó, és nem moziban láttam. Az gyakorlatilag egy szerelem története, nagyon furcsa aspektusból. Nevezetesen már a kapcsolat vége felé, vagy ha nem is feltétlenül a vége felé, de amikor már a konfliktusok száma növekszik, akkor az egyik fél, talán a nő, aztán a férfi is, egy olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely kitörli az ember fejéből az emlékeket. De tudom, önök hogyan vannak azzal, hogy törölnének-e a fejükből emlékeket. Annak érdekében leginkább természetesen, hogy azok ne fájjanak, hogy az embert ne befolyásolják. Régebben sokszornia az azért most is eszembe jut, ettől lett a film alapvetően nálam reflektált, még nem jutottam a végére. A Spencer egyértelműen a makulátlan elme vagy egy makulátlan elme ragyogása, az még várat magára a tekintetben, hogy azt mondjam, hogy hajrá! Közben 5 perccel elmúlott 7 óra, ma november 22 e hétfő van. Ez a Kéffelje adja minden, amit aznapról az tudni kell vagy érdemes. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. 061 7100 42. Az oltási hét van annak az összes értelmével, értelmetlenségével egy kifejezetten hosszú levél van nálam, amit majd fel fogok olvasni, hogyha az oltási hét bármilyen módon megszorította Önöket, vagy meg fogja szólítani Önöket, 061.712.42. Látom, hogy itt a Felcsuti Akadémia ismét pénzt kapott a környékemen él Mészáros Lőrincz és Várkonyi Andrea és Tegnap hosszú idő után láttam azt a mikrobusztam amivel közlekednek, amely nem egy Volkswagen, ön a termék hallottak, hanem Mercedes. Talán Rogán Antal, talán Orbán Viktor, már nem emlékszem ki hozta a divatba ezeket a kis buszokat, amelyeken közlekednek, amelyeknek a belső berendezését nem ismerem, de amelyek már nem csajkák, nem polgák és nem mercedeszek a szó hagyományos autóértelmében, hanem valami másfajta közlekedési eszközök. Tiborcz is ezzel közlekedett. Mentem a közelé külbüsébe, és két meg lehetősen nagy darab ember át a kapuban. És arra gondoltam, hogy, hogy... nem szeretnék így mikróbuszban közlekedni, meg nem szeretnék testőrökkel közlekedni. Aztán találkoztam velük, szembejöttek, jöttek, és ez a két meglehetősen nagy darab ült a sofőr ülése meg mellette. Hát ha csak nem családtagok. Ma úgy, csak úgy mondom, ami a fejemben van így, nem feltétlenül kell ezeknek összekapcsolódniuk. Van, hogy az ember látszólag vagy valóságban is összefüggéstelenül beszél. Nem szeretnék testülöket. Nem is tudom, hogy minek, mire jók. tehát hogy... Jó, én nem vagyok olyan gazdag, nem vagyok olyan híres, de gazdag semmiképpen. Vajon valaki meg akarná-e támadni Mészáros Lőrincet? Elképzelésem sincs. Vagy bármelyik politikusunkat, akik egyébként testőrökkel közlekednek. De vicces volt. Nagyon vicces. visszamenni hozzád kedvesem. Megvánta mindent igazán hidd el nekem. Rájöttem, hogy nálad jobbat nem találhat senki sem. ül kedvesem. Szeretném kezet fogni újra csendesen. És elmesélni, hogy mi volt Körülöttem változnak a tárgyak, olcsóbb és drágább tárgyak, és az egyik tárgytól megváltoztam, és egy másik tárgyal kötöttem hosszú távú szövetséget, és a lányom kérdezte, hogy erre miért került sor. És elkezdtem neki olyan részleteket mesélni ennek a tárgynak a sérüléseiről, amelyek még jóval korábban keletkeztek, és amelyeket akkor nem meséltem el neki, Engem túlságosan megráztak azok az események, ráadásul nem voltak nagyon jó események. Az ember nem bák fel velük, függetlenül attól, hogy vannak rossz események, amelyek az embert feldobják. és én sosem fogom elfelejtelni, amikor anyám halála, az egy adrenalinfröccs is volt egyúttal. Ezt is mondtam neki, amikor már számtalan olyan megjegyzést tett, amivel én nem tudtam mit kezdeni, és dultan fultan felálltam, és eljöttem, és... Aztán bántam meg, hogy elkezdtem a beszélgetést, de hát nem volt jó a vége, és én a dacára a terápiának azért sok mindenben továbbra sem vagyok világbajnok, és a konfliktus kezelésem az sokat javult ahhoz képest, de milyen volt, de hát meglehetősen rossz alapszintről indultam. És ilyenkor, amikor beáll egy ilyen nem összeveszés, de én ezt így összeveszésnek uh, minősített az esetet, akkor én úgy elveszek, mert uh, én békülni nagyon nehezen tudok. Uh, ugye mindig attól félek, hogy uh, az én békülésem az nem kíséri, az én békülési szándékomat nem kíséri a másik békülési szándéka, és akkor az ember ott nagyon hülye helyzetbe kerül, így aztán um, egy olyan technikát választottam még gyerekkoromban, aminél hülyébb technikát egyébként nehéz választani, hogy a másikat, mint egy halottnak minősítem a szónak, nem abban az értelmében, hogy télen meghalt, hanem, hogyha nem is létezett volna, Tehát az ember kitörli az emlékezetéből, vagy megszűntnek, veszi. de most hát ez szerelmekkel se könnyű, családtagokkal se könnyű. De a lányom aztán végképpen, ugye családtagom nekem most már gyakorlatilag az anyám hugán kívül senki sincsen, tehát vérségi kötelékben a lányom az egyetlen. És ugye a lányom is kiesik, akkor mi van, de a, a konfliktuskezelési technikám ezzel együtt nem mindig teszi lehetővé, hogy én ezt a fázist kikerüljem, és most is hát valamelyest ebbe a folyóba, és ő egészen hihetetlen módon tegnap, vagy tegnap előtt küldött egy SMS-t, hogy a normafa környékén sétál a barátjával, amely tulajdonképpen a magam úgy felhívás volt keringője art tekintetben, hogy akkor találkozzunk. És erre a találkozóra sor is került, és azon úgy elgondolkodtam, hogy vajon ezt a technikát, azzal a lazasággal, amivel ő csinálja, mert ugye azzal a lazasággal, hogy az ember ír a normafánál, azt mondja, itt vagyok a normafánál, aztán küld megint egy sms hogy de hát megértem, hogy itt vagyok a NormaFárnál, miért nem reagálsz. Aztán tulajdonképpen a negyedik SMS az már egy ilyen szemrehányó SMS, hogy én megmondtam, hogy itt vagyok a NormaFárnál, igazán reagálhattál volna a dögöi meg. Hát, ha valaki mondjuk a békülést illeti, abban inkább ebben ismernék magamra, de. De. Ahogy a. Ahogy a hegek beforradnak az emberen, azok, amelyeket valamit tárgyal ér el, ugye ezeknek a lelki dolgoknak a behegedése az számúra sokkal nagyobb csoda, mert az valahogy közvetlenebbül érint, vagy több volt belőle, vagy jobban fájt, nem tudom, megfelelően rész aláhúzandó és teljesen oda voltam, hogy más rendelkezik egy olyan technikával, amit aztán nekem már csak befogadni kell, vagy nem befogadni, hanem csatlakozni hozzá, és azzal a dolog megoldódik. A környezetemben nem ő az egyetlen, aki erre alkalmas, de hát azért számos ember van, aki erre nem alkalmas, én pedig kiváltképpen nem vagyok egy igazán e tekintetben jól működő valaki. Hát ez is a hétvégén történt. Vettem neki egy csizmát, ami szerintem két kiló. Kérdezte, hogy nekem hogy tetszik, mondtam, hogy nem mindegy, hogy nekem hogy tetszik, ő akarja. E tekintetben például feltétlen meghaladtam az anyámat, aki alapvetően azért hosszú időn keresztül olyan dolgokat vett, és hosszabb időn keresztül, mint az jól állt neki, ami neki tetszett, független attól, hogy az enyém lett, és én hordtam de lehet, hogy megint csak a rossz indul a szól belőlem. Az OTP-ben is. Az OTP-nek az internetbankja az át fog alakulni, és így másfajta szolgáltatással fog működni, és az embernek ott regisztrálnia kell, meg át kell állni valami más ízére. A dolog nem túl bonyolult, függetlenül, hogy ezek az internetes dolgok nekem így is néha bonyolultak, de... Állandóan abba boksantam, vagy abba ütköztem, hogy valamit azt mondja nekem a gép, hogy nem stimmel. Így aztán meglátogattam az egyik fiókot, nevezetesen azt a fiókot, ahol egyébként egyik reggeliztem, péntek reggeli műsorvendégemmel. vendégemmel. Ahol közölték, hogy amit én tapasztalok, azt tapasztalják ők is, és ők se tudnak túljutni rajta. Az UTP-nek a számítógépes szakembereit, Túlságosan, nagy empátiát nem mutattak a probléma iránt. állítólag ez egy januárban változó szolgáltatás. Úgyhogy én a magam részéről egy ilyen csendes figyelmet fogok ennek szentelni, ami aztán később, nem tudom, hogy nem egy bankváltással fog-e végződni. Hát természetesen ez ugye megint a türelmetlenségemmel van összefüggésben, mert azt gondoltam, hogy ennél nagyobb mértékben fognak figyelni, meg gyorsabban elállítják a hibát. Minden esetre majd menet közben tájékoztatom Önöket, hogy hova jutunk. Reggel egyébként nagyon jó hangulatban zajlott, nem pontosan azt a mondandót követve, mint ami egyébként fél kilenc és fél tíz között itt a Kejfei Ancsiban volt, de hát ezt a tapasztalatot az ember már a Magyar Rádióban megszerezte, hogy vannak riportalanyok, akik nem pontosan ugyanúgy beszélnek riportszituáción kívül és riportszituáción belül. Mentségükre legyen szóba, hogy az emberek zöme ilyen. 061-71242. Négy perc múlva lesz reggel fél nyolc. XY írta, aki férfi. Tisztelt Fiala János. A feleségem orvos, covid osztályon dolgozik. Eredetleg belgyógyászatin, amit néhány hete ismét átalakítottak. Ugyanaz történt, ami a második hullám idején. Természetesen a saját magam nevében fogok írni a saját gondolataimat. Többször átgondoltam már, érdemese, kell-e egyáltalán erről mondanom valamit. Azt gondolom, hogy nem írnék most, ha a közszolgálati média tenni a dolgát, és ha a fogalmuk lenne az embereknek, mi történik a kórházakban. Kérem, kezelje bizalmasan. És akkor innentől kezdve az ember nem nagyon tudja eldönteni, hogy mi az, ami elmondható, és mi az, ami nem. Egy hely meghatározás van benne. Azt nem fogom mondani. Kezdem azzal, hogy amikor már javába benne voltunk a második hullámban, a feleségem egyszer csak közölte, hogy el kell válnunk. Először azt hittem, hogy viccel, de nem. Az új jog viszont szerint csak az, az orvos nem vezényelhető máshova, aki egyedül neveli a gyerekeit. Különben bármikor közölhetik vele, hogy tíz nap múlva az ország másik pontján kezd a következő fél vagy egy évben nem is tudom. Az amúgy is terhel családi életükbe ez nem hiányzott. A feleségem épp ma reggel is úgy indult el dolgozni, hogy hallotta a gépek sipolását a fejében. Erre ébredt. Gondolom nem mindig mondja. Nem tudom pontosan mi szódik le benne. Akkor oldódott csak a helyzet, amikor megkapta az első oltás januárban. Addig érzelmi oknamezőn táncoltunk. Az oltás után derült csak ki számúra, hogy mekkora is volt valójában ez a teher, ami azóta mérséklődött, de nem szűnt meg teljesen. A második hullám alatt több mint beteg halt meg a feleségem osztályán. Legtöbbükre emlékszik fel, tudja idézni az arcukat, és hogy melyik ágyon feküdtek. Volt egy gyerekük. Ez kezdődik most, és tart már egy ideje megint. Azzal kiegészítve, hogy megjelentek az osztályon az tagadó oltatlanok. A mindap mesélte, hogy egyikük kijelentette, már beoltatná magát. Most már? Hogyan? Minek? Nem értik. Persze ebben szerepet játszik az aktuális állapotok is, oxigén nélkül 30-akat 30 szaturálnak, hipoxiás állapotban pedig módosul a tudatállapot, zavartak, nem beszámíthatóak. Nagyon nehéz megérteni az embereket. A megértés nem is jó szó. Ha nagyon belemerülök, azt szoktam gondolni, hogy milyen remek tudományos vizsgálattárgya és lehetne ez a jelenség az oltástagadásról. Vajon mi vezet odáig, mi zajlik egy ember fejében, honnan jött, milyen szociális háttérrel? Hogyan gondolkodhatnak így az iskolázottság? A forráskritika hiánya? Rengeteg kérdést vett fel. Rendkívüli elmék vagyunk. Szóval remek tanulmányokat lehetne írni, de miközben kicsit sajnálom, hogy nem lettem szociálpszichológus, Mára már mégsem akarok annyira más bőrébe bújni. Maradok, aki vagyok, és arra gondolok, csak arra tudok gondolni, hogy a lányom óvijába és a fiam iskolájába együtt járó gyerekek szülei között ott vannak. Az igazi élet alanyai, igazi tagadók, akik fel vannak háborodva, vagy őket korlátozzák. Ezek ugyanazok, akiket az előbb még analizáltam volna kínomban, de potenciális biológiai fegyverként ma is beküldik a mi közösségünkbe a gyerekeiket. Egy néhány közülük a Facebookon osztja meg rettenetes hülyeségeit, felhasználva áltudományos oldalak hos, hogy na, ugye? Nem tudom, hogy ez hogyan történhetett meg. Talán szerepet játszik mindenben az, ahogy kommunikálnak a vírusról, Ahogyan azt állították, hogy mindenkit meg fognak gyógyítani. Az emberek, akinek nincsenek tapasztalataik a kórházakról, úgy viselkednek, mint egy kisgyerek. Lárifári az egész, nem foglalkoznak vele. A kórház, tudja, az már egy másik világ. Független tőlük. Aztán, amikor gond van, akkor naivan hülyeségeket kérdeznek, kapálóznak, felháborodnak, hol melyiket. Aztól, hogy nem akarják érzékelni, hogyan is működik a dolog valójában az igazi kórházban, ahova majd be kerülni, vagy ahova majd nem tudnak bemenni, elbúcsúzni valakitől, mert járványhelyzet és zárlat van. A kormányzati kommunikációból azt lehet tudni, hogy van rengeteg lélegeztetőgép, szóval mindenki meg lesz gyógyítva. Azt kevesen tudják, hogy a lélegeztetőgépre az kerül, aki az intenzív terápiás osztály átvesz jelen esetben a COVID-osztályokról. Ez mindig is így működött, nem csak a COVID idején, nem csak COVID-osztályon. Az intenzív terápiás osztály szelektál, nem vesz mindenkit. Krónikus betegségben szenvedőket, keringési zavarokkal, vagy dagaratos betegeket is az idősek nagyobb részét eleve nem veszik át. Ha az intenzív terápiás osztály mégis átveszi a beteget, akkor intubálják, lélegeztetőgépre kerül, lekerülni alig van esélye. A harmadik hullám idején, amikor már saját covidos intenzív terápiás osztály is volt, a feleségem kórházában nagyjából <kül> tettek, lélegeztető gépre házon belül, és közülük egyöt lepedig akkor már nem kellett szállítani őket. Most is úgy indult a Covid-osztályuk, hogy nem is volt Covid-os intenzív terápiás osztály. Gondolkodtam, hogy a rendőrségen feljelentést teszek, így nyilván nem fogok a feleségemre tekintettel. Hogyan lehet úgy covid -os osztályt megnyitni, hogy nincs működő intenzív terápiás osztály, csak papíron? De már küldték a betegeket, néhány nap alatt megtelt az osztály. A második hullám alatt is nagyon sok, sokáig saját intenzív terápiás osztály nélkül működtek, most szerencsére csak néhány hétig. Tehát, is itt szerepel a kórház megnevezése, amit természetesen nem olvasok fel, hosszú ideig nem volt covidosnak megnyitett intenzív terápiás osztály. Valahogy mégis létezett. a se derüljön ebből, kérdez egy fővárosi vagy vidéki, és a vidék akkor melyik városa. vagy mégis létezett. Mert előírta valaki, de valójában mindenkit át kellett másik kórházba szállítani, akik lélegeztetőgépre szorultak. Olyankor ment a küzdés a harca központ irányítóval, a túlterhelt mentőkkel, akik gyakran csak 4-5 óra múlva jöttek. A szállítási trauma megfelezi a túlélési esélyt. Nem kell feltétlenül pontos számokat tudni, de ha valaki belegondol, akkor mennyi esélyünk van. Az intenzív terápiás osztály eleve szelektál, érdemes egyáltalán elkezdeni az intenzív terápiát. Általában átlagosan 10-ből 1 jön le a gépről. A szállítási trauma pedig megfelezi az esélyeket. Én most csak annyit jegyeznék meg, hogy ha valaki kórházba kerülne COVID-dal, akkor kérdezzen rá, van-e ott saját intenzív osztály, ahova viszi, különben súlyosboda állapota esetén, szállításra fog szorulni, és várjon, illetve várnia kell, ha rosszul lesz. 8-10 nap után már mindegy lesz, ha éppen ő az, akinek szervezete nem COVID-álló. Ha nem kezdik meg időben a kezelést, akkor nem fogja túlélni. Persze vannak olyanok, akinek semmilyen. Van olyan, akinek csak nátha -szerű tünetei, és olyan is van, aki, habár nagyon beteg lesz, de akár otthon is túléli. De olyan honnan lehet tudni, hogy én melyik leszek. A feleségemnek számos olyan betege volt, aki nem volt covid álló. Közülük rengetegen bementek saját lábon a kórházba azzal, hogy már két hete rosszul vannak, de az utóbbi napokban már nagyon nehéz a légzés. A kocsijukat másna kellett hazavinni. Na most akkor én hogyan beszélgessek bárkivel, aki közli, hogy hülyeség az egész. Van köztük barát, rokon, vagy csak ismerős mindegy is. Nem egy átlagos kavics a cipőben. Egy közel ismerősöm, aki jön... Éppen megint, mint a féle kabics a cipőben, és Fent közli, egyébként nem oltatja be magát, csak lazán válaszolok. Igen, igen, persze tudom, oroszrulet hagyjuk. Már tudja, mit gondolok erről, de nem akarom újra elmondani neki. Az oroszrulet jó példázza, honnan tudjuk azt, hogy én épp számunkra lesz -e halálos a koronavírus fertőzés. Hát igen, lehet, hogy csak egy nátha, vagy bum. Vajon a két gyerekünk oltás nélkül covid álló-e? Az egyik beteg, aki lélegeztetőkörégépre került, egy egészségügyben dolgozó valaki volt. Felmondott, mert nem akarta beoltatni magát. Egy iskolás gyereke van, akit egyedül nevel. Egy tűzolta, aki bement, mert korábban nagyon rosszul volt, pozitív lett a tesztje. Biztos volt benne, hogy nem lesz pozitív, majd utána megkérdezte, hogy akkor azért mehetett dolgozni. Azt is mondta, hogy sokan fel akarnak mondani, mert kötelezték őket az oltásra. Miért olyan biztosak abban, hogy COVID-állók? És miért olyan biztosak abban, hogy a gyerekük, a szüleik, a barátaik, a munkatársaik és a környezetükben mindenki COVID-álló? COVID-álló, ez egy új magyar szó, ez a COVID-rezisztens. Sokan fognak meghalni körülöttünk megint. Egyre több helyre fog becsapni körülöttünk a villám. Elsősorban a feleségem osztályán fog egy sok halál megtörténni, és neki kell végignézni, hallgatni ahogy hörögnek, ahogy szörtjögnek és fulladnak meg. Végleg kifáradnak, mert nem kapnak levegőt, de próbálnak mégis levegőt erőltetni magukba minden izmukkal, hiába. Vagy letépik magukról a maszkot, mert már nem tudják, mit csinálnak a hipoxia miatt. Az intenzív terápiás osztály szelektál, mert sokaknál az intenzív terápiától nem várható érdemi javulás. Nem mindig van igazuk, de mégiscsak nekik van benne tapasztalatuk. Aki marad, az ott hal meg a feleségem osztályán. Láttam pártos Balázs grafikonján. Újabb 200 fogja feleségemet kísérteni. Erre nincsenek szavak. XY, aki férfi. 017 hat egy 06, 6, 06 1, es 7-100 12-42 Tragédia történt a Szalaegerszegi Kórházban. November 18-án egy 30 éves férfi öngyilkosságot követett el, kiugrott az intézmény ablakából. Édesanyja megtörténett kamerájára Kelly, aki a halála után néhány nap, mint mondta, a gyermeke már egy hete nem aludt, nagyon feszült volt. A kórháztól válaszokat várnak. Az édesanyja elmondta, a gyermekénél egy hete mutatták ki a koronavírust, az oltás korában nem vette fel de a fia ezt nagyon megbánta és megfogadta, hogy a felépülése után oltakozik. A férfi a koronavírus kezelésére, Fafira viri tablettákat szedett. Mindössze annyit hajtogatott, hogy a Covid elvette az SMS-t, ezt annyiszor kimondta, próbált motivációs videókat nézni, hogy lélekben a beteg embereknek hogyan sikerült megerősödniük, hogy ezzel motiválja magát, mert látszott rajta, hogy kétségbe van esve, hogy nem javul az állapota. Soha nem voltak mentális problémái, egy egészséges, kétygensőzött ember volt gyerekkori körülvéve. Felelés munkája volt komoly barátnője, akivel lakásfelújításban gondolkodtak, nyilatkozta az édesanyja az RTL klub híradójának. Hozzátette, hogy fiának soha nem volt problémája, drog vagy alkohol miatt a cigarettát is került, a család ügyvédhez fordul, mint mondták, nem kárítés, csak válaszokat akarnak. Hogy miért nem foglalkoztak vele, gondolom, feltételezzem, hogy pánikba esett, és akkor történt a tragédia, lehet, hogy leesett a béroxigén szintje, nem tudom. De ha az orvos látta, hogy feszült és zavart, és tudta, hogy hat, nap, hogy hat napja nem alszik, és akkor mit csinált, hova ment, akkor kiment, amikor kiment a szobából, tette fel a kérdést az édesanyja az RTL klub A férfi élettársa elmondta, hogy párja a tudatállapotba kerülhetett a súlyos légzési elégtelenség az oxigénhiány miatt, ezért következhetett be a tragédia, másokkal nem tudja magyarázni a történteket. A kórháza híradó megkeresésére azt a választ adta, hogy a tragédia az intézmény valamennyi dolgozóját megrendítette, és osztoznak a családgyászában. Úgy vélik, nem merült fel bűncselekmény vagy mulasztás gyanúja. A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az esetet. Csak nem tudok húzni a de neki a maszk. Zene, zene, zene, zene, zene, zene, zene, zene, zene, A Covid járvány negyedik hullámának mai napján, november 17-e a hivatalos adatok szerint a napi új fertőzöttek száma 10.265, az elhunytak száma 178 kórházi ellátást igénylők száma 5852, közül lélegeztetőgépre szorulók száma 565, ez tehát egy 5 nappal a korábbi írása a magyar orvosi Kamara honlapján. Aktív fertőzöttek száma 115.383 a számok meredeken nem emelkednek a járvány tombol, napi 178 halott, az heti 1000, egy falunyi, akkor ha a számuk nem emelkedik, tovább de fog. 565 lélegeztetett beteg az legalább másfélszer inkább kétszer annyira súlyos állapotú beteget jelent, aki már intenzív ellátásra szorulna, ha lenne számára hely. A diagnosztizált új fertőzöttek több mint egy tizedek kórházi felvételre szorul, azzal sokkal több fertőzött lehet, de napi több száz beteg felvétel, a már ápolt betegek számának 10%-os napi növekedése és hatalmas szám óriási terhet ró a mentőszolgálatra és a felvevő kórházakra. Gőzerővel dolgozva és belefulladnak a betegekbe a sürgőségi osztályok. Újabb és újabb osztályokat alakítanak, át is nyitnak meg a COVID ellátáshoz, ide személyiségeket, uralógusokat, sebészeket és ezen osztályok nővéreit átvezényelve. Az intenzív terápiás osztályoknak, no, ha itt is újra, újabb és újabb részlegeket nyitnak, terítődnek, és ez nem meglepetés. Láttuk a környező országokban az eset számok drámai növekedését, de a jól induló, ám lelassuló oltáskampányon kívül nem történt érdemi megelőző intézkedés. Az intenzív terápiás osztály pedig egy ponton túl racionálisan nem bővíthetőek tovább. Hiába van elég gép, ha a személyzet egyre fogyott, az előző járvány óta megbetegedtek és meghaltak, kiégtek és kiléptek. Megfelelő számú szakszemélyzet nélkül pedig nincs valódi intenzív terápia. Most kiadt miniszteri rendelet, 20 intenzív ágyra egy szakorvost, őszintén reméljük, anest Itó szakorvost, egy orvost, bármilyet és öt nővért ír elő minimum feltételként. A közbevetések zárójelben voltak. Az utasítást a nővérektől elvárt tudás sem részletezi, emellett szemérmesen hallgat a szükséges gyógytornászokról, fizioterapeutákról és sokszor és betegek mozgatásához, forgatásához szükséges további személyzetről. Négy betegre egy nővér, négy ágyas szoba esetén egy nővér per szoba, kisebb szobák esetén nem jut nővér mindenhova. Mindez a szakmai sztenderdek előírások súlyos felhígítását jelenti, valódi intenzív ápolás helyett megfeszített rohanást. A legnagyobb baj mégis az, hogy az előző hullámban több helyen ezt az arányt sem tudták tartani, és most is ide inkább ez a veszély fenyeget. A végeredmény akkor is a lélegeztetett betegek nemzetközi összehasonlításban is igen nagy arányú halálozása volt, most sem lesz ez másként. A szakma véleménye szerint pedig a magas halálozás nem a gépek, nem az orvosok, nem a nővérek szakdolgozók hiányával magyarázható. Az intenzív terápiás osztályok ezeknek a helyei terítődése mindenképpen a betegek korábbi ápolási helyéken való feltorlódását jelenti. Az innen-onnan odavezényelt méltatlan körülmények közé szállásolt más betegcsoportok ellátásához szokott személyzet létszámúit is gyorsan elégtelenni válik a hatalmas betegszám ellátásához. Az egyre inkább fulladó, romló állapotú betegeket nincs hova továbbadni, a limitált számú felszadó intenzív ágyas a döntés javarészt erre a szinte tolódik. Az idős rossz állapotú betegek nagy részét is hal meg. Hatalmas pszichés terhet rúval sokszor fiatal, más szakterületen tanuló, tapasztalatlan orvosokra és nővérekre. Mindhárom területen SBO osztályok, intenzív, osztályok intenzívek, folyamatos és megfeszített munka folyik lényegében éjjel-nappal. Tudjuk, ez máshol sincs másképp, mert sehol nem lehet fenntartani olyan egészségügyet, amelyik ekkor a terhelésre felkészült tartalékkapacitásokkal rendelkezik, de lehet indikátorokhoz kötött ismert és nem pedig folyton változó szabályok szerint dolgozni, jobban megbecsült és megfizetett túlmunkával. munkába. Magyarországon az ügyeleti díjakat mindmáig nem rendezték, így a túlhajszolt személyzet éjjel és hétvégén ünnepnapokon a normál uradínál is kevesebbért küzd a rájuk bizott életeket. A szakdolgozi béremelés messze elmarad, mind az elvégzett jelentőségétől, mint az összességében a nagyon megérdemeltől. És ez nem csak igazságossági kérdés, ma az egészségügyben a szakdolgozói hiány jelenti a legnagyobb kihívást a korszerű működés szempontjából is, hogy a kép teljes legyen, az egész küzdelemből szinte semmi nem hallatszik ki az falain kívülre. Ennek megfelelően az emberek nem is nagyon vesznek tudomást a járványról, a napokban még masz nélkül jártak meccsekre, koncertekre, párgyűlésekre, töretlenül és minden korlátozás nélkül látogathatók az éttermek és szórakozóhelyek. Mindenek a súlyát nem ők, hanem az egészségügyben dolgozók érzik az egyre nagyobb fizikai lelkiterhelés miatt. Nem érezzük úgy, hogy megbecsüljük a munkánkat. Ne értsék félre, nem a taps a beküldött pizza hiányzik. Tényleg, hol van a beküldött pizza és hol van a taps? Ne értsék félre, nem a tapsa, a beküldött pizza hiányzik, de van valamilyen súlyos diszonáns abban, hogy valaki otthonától távolra vezényelve, megkérdőjelezhető körülmények között elhelyezve napi 12-24 órákat megfeszítve dolgozik a betegek ellátásán, miközben mások korlátozásoktól mentesen járnak tömegesen szórakozni, kikapcsolódni, potenciálisan fertőzni és megfertőződni. Lehet újra és újra áldozatot kérni az egészségügytől annak dolgozóitól, lehet harmadszor, negyedszer is, tényleg ez a dolgunk, de tessék megadni a módját. Enélkül a járvány végére az eddig is sok sebből vérző közellátás tönkre megy, addig is mindenkit el fogunk látni, hogy erőnkből és tudásunkból telik, de egy bizonyos szint felett már csak háborús körülményekre emlékeztető, erősen kompromisszumos módon. Az, hogy ezt a szintet elérjük-e, nem rajtunk múlik, hanem a kormányzat által hozott szabályokon és a lakosság szabálykövetésén. Ha a magyar társadalom nem akar karácsonyra reggeteg halottat, ha ki akarja mutatni megbecsülését az érteküzdő hűsök iránt, akkor rendezzék az ügyeleti díjazást, emeljék meg érdemben a szakdolgozói béreket, kezdjék meg az egészségügyi problémáinak érdemi kezelését, de legfőképpen lassítsuk le együtt a betegek számának növekedését, a kórházak előzöllését, különben nagyon szomorú karácsonya lesz rengeteg családnak. Ehhez ilyen kötelező a MASZ minden zárt közösségi térben bevásárlóközpontok, központok, boltok, mozik, színházak, stb. szüntességbe a tömegrendezvényeket, ne csak a szakmai orvoskongresszusokat, községtartalommal megtöltött véde és védettségigazolványhoz megfelelő számú oltásfelvétele 6 hónapon belül, vagy friss, negatív PCI-teszthez, a belépés nem létfontosságú fontosságú helyekre, szórakozó helyek, ételnek színházak, mozik, Támogassák a távunkát, a homofészt és egyének távolságtartást, kézmosást. Igen, tudjuk hosszú távon az oltás a legfontosabb, de azt is tudjuk, hogy az oltás védelme hetekkel később jelentkezik a járvány meg mostomból. Addig maradnak a fenti védelmi eszközök. Ezért csak ezen eszközök együttes alkalmazásával van esélyünk a járvány áldozatainak számát, rövid és hosszú távon is, rajtunk is múlik. A Magyar Orvosi Kamar elnöksége 2021. november 17-én 13-17 perckor. This one's called uh, Longest Title in the Pearl Jam Catalog elderly woman behind the corner in a small town One, two, three, four, two. I seem to recognize your face All me on your yet I can't seem to place it yeah. Can I find Thought to light journey life times catching with me i hallo Szia, Számasz Horvátor Féterből, szia! Kérlek szépen egy segítséget kérnék tőle, hogy hozzám áll össze engem Dano Annával, ugye ő a népszalánál van. De egy óriás plakátot szeretnék csinálni, hogy benne van-e ebbe. Az ő cikkéből egy mondatot szeretnék idézni, amit április 10-én a népszavában jelent meg Duda Ernővel egy interjúból. Mert ez kim van a falon képzede, látni is, hogy kiírtam, ki ki ki lefénymásoltam. Ez a mondat. Három mondat erről Azt mondja. Ő kérdezi, vége lesz valaha a járványnak? Dudernő válasza, ha a társadalom meg tudja védeni magát és kikényszeríti, hogy lehetőleg mindenki vegye fel az oltást, akkor igen. Ennek az érdeknek a kényszerítésére szélsőséges esetben lehet drasztikus eszköz használni, az például hogy kettő kötelezővé teszik az oltást. Egy demokratikus országban lehet abban bízni, az értelmes emberek fölismerik érdekük, hogy belegyenek oltva. Ha valaki nem képes erre, akkor azt kényszeríteni kell. Ezt lehet úgy, hogy a rendőr elviszi, meg úgy is, hogy lesz majd egy zöldkártya, amely többletjogokat biztosít az oltottaknak. Azaz, ha valakinek van ilyen, akkor mehet a presszóba, a moziba, ülhet a repülőre. Akinek meg nincs, az mindezt nem teheti. Az utóbbiaknak pedig előbb-utóbb választaniuk kell, elmennek az erdőben, remetének, kihalnak, vagy beoltatják magukat. Én ezt a mondatot valelőtt a Városligetból az autósok figyelmét nem vonja el, egy óriás plakátra megfinanszíroznám, hogy az emberek, akik arra járnak, sétálnak, lássák, és van egy pára... És kapnak a sok barom között, akik, akik nem oltatják be magukat. Ha lehet, akkor, ha, ha látsz be fantáziát, én megfinanszíroznám, hogy Danuannával hozzá, hogy ő beleegyezik-e, tudod, erről biztos, én ezt megcsinálnám. Hogy mi a módja, azt beszéljük meg ezzel, vagy hogy, hogy mint. én ezt nagyon szeretném, mert már megvajok van. 061 -71242. Kívánok, Nagy vagyok, nem szeretnék rá. önnel beszélgetni, ne haragudjon. Tehát elolvastam a tegnapi demonstrációjukat. Így ebben a... Nem. Nem. nem, nem, nem, nem. Van olyan szituáció, ahol... Ki is nyomtattam? Küldött egy e-mailt Nagy Attila. Kedves János Küldön szíves tájékoztatására mellé beszámolunkat lehetett szó róla a holnapi adásban. Sok ezred magammal én is részt vettem szombaton a mi hazánk tüntetésén, melyet az eredménytelen oltások kötelezővé tétele ellen kellett összehívnunk. És köztük oltástagadó, az oltásból politikai kérdést csináló, emberekkel vállalva annak ódiumát, hogy bárki is cenzúrát említ. Nem. Ha rossz oldalon állok, és kiderül, hogy az oltásal nagyobb problémát lehet okozni, mint az oltatlansággal, akkor mi a kulpa, mi a maxima kulpa? De ma nem. És holnap sem. És Danu és az egy darab plakát sem de az előbbinek a jó indulatát és a jó szárdékát nem kétlem. nyolc óra van. Mi a kettis a a wow wow lehetnek szépek. Spanyolul is lesz majd ha egy Nulla egy száz So oh. go. Jó reggelt kívánok! Én egy teljesen laikus ember vagyok, minden lehetséges oltással beoltva. És én csak azt nem értem, és arra gondolok, hogy miért nem lehet végre az adatokat közölni. Mert én úgy gondolom, hogy értelmes emberek többsége. Ha tényleg pontosan tudná, hogy mi zajlik, hogy ki, ki az, aki veszélyeztetett, ki az, aki kevésbé, ki az, aki jobban, hogy van ez az egész? Miért nem lehet ezt az emberekkel közölni? Én ezt egyszerűen képtelen vagyok felfogni. Van egy pillanatra megbefejezem ezt az SMS-t, amit a doktornak írok. Ami pedig a kérdésére való választ illeti, arra azt tudom önnek mondani, hogy önnek jelleg nem ez a legnagyobb baja. Tehát az, hogy ezt nagyon sok műsorban hallja, teljes joggal, de ön semmilyen vonatkozásban nem lenne ebből a vizekből, hogyha ön ezekkel az adatokkal tisztában lenne. Én ebben nem azt állítottam, hogy ezeken ne lenne szükség, de jelen, jelen pillanatban... Most már. Hol... Értem azt de most van. És a mostani helyzet úgy tűnik, hogy a legdrámaibb, amióta ez van. Tehát arra kérem önt, hogyha ász van kint, akkor most egy hetessel ne jöjjjön. Hát nem biztos, hogy egyet értek ezzel, de... De hát... azt értse meg azt mondjam, hogy ön egy laikus, mit csinál ön az adatokkal? Mit foglalkoztatja őnt most az adat, hogyha egy... Nem én, hanem az, aki most... Érted, de akkor telefonáljon be ő. ne telefonáljon be helyette. ne szajkozzon valamit, amit kivett az egészből, miközben őrrel nézve, nem ez a legfontosabb? Hát... Nem hát. Nem tudom. De... Én nekem Öt... nincs arra alapom, hogy ilyen hangon beszéljek önnel, de hülyeségeket beszél. A maga vonatkozásában, nem általában. Önnek most a saját egészségére kell vigyáznia. Meg a környezete egészségére. Erre vigyázzem asszony. Igyek. köszönöm. Majd leküzdöm a sort. Valami lesz. Vagy nem küzdöm, de és akkor nem lesz férvétel. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Apám életása egy évvel ezelőtt egy nagy műtét előtt áll, Covid-os lett, hazaküldtek. Egy fél évvel később műtötték, akkor fölnyitották, belenéztek, visszacsukták, mert nem volt értelme mit csinálni. Múlt hét csütörtökön kórházba került, rossz általános egészségi állapotta. Pénteken felhízta apámat, hogy próbáljon mindenképpen bemenni hozzá. Látogatási tilalom van. Az öreg az valahogy beosont, kortelem korte, majd a jelöltet érték tettem, elzavarták, szombat hajnalban meghalt a élettársa. Nem tudtak elbúcsúzni egymástól. Rettenetes, borzasztó. Rettenetes. Azt kell, hogy mondjam önnek, hogy én ezt az e-mailt egyszer olvastam. Most, amikor önök előttől felolvastam ennek a hozzátartozónak a levelét, én azt gondoltam, majdnem megkérdeztem a Boros Tomitól, de nem kérdeztem meg, hogy akkor ezt most hozzá le a 168 óra, még jobban törölve belőle. Tehát nincsenek benne szenzitív adatok, és nem lehet ráismerni, hogy hol dolgozik a felesége. Egy olyan kataklizmában vagyunk, amiről alig beszélünk. És ez nem most nem arról, nem arról szól, ez most nem arról szól, hogy a Covid, hogy COVID Hogytonból, hanem az, ami az ön édesapjával történt, az megemészthetetlen. Ilyen az ember, az, hogy valaki meghal, az ott van a tudatunkban, de az, hogy nem tud tőle elköszönni. Hányszor küzdök csak azért, mert valamire választ szeretnék kapni, aminek semmi köze nincs a halálhoz, hát hogy tudnék én az édesapja problémájával vetekedni a saját magánéletemben? És az számtalan ilyen történet van. De nem meg kell számtalan történet. Önnek itt van az az egy történet, ez fogja kerülgetni éveken át. Hát igen. Hozzátéve, hogy nincs ennek most egy konkrét felelőse, tehát nincs valaki, akire rá lehetne mutatni, de annak érdekében tenni, hogy ezek elkerülhetőek, vagy minél elkerülhetőbbek legyenek, hogyha már megtörténnek, beszélni lehessen róla, nem fogok ennél több okosat mondani, sose voltam ilyen helyzetben. Függetlenül attól, hogy tavaly március 15-e óta ezzel foglalkozom, kisebb, nagyobb intenzitással. De látja, egészen mostanáig az emberek se szólaltak meg, és Horváth Péter a szokott módjá jön a plakáttal, vagy a másik hölgy azzal, hogy most hol vannak az adatok. <tosz> Ott van az, hát, az, az a zár, amiről Sollt. ön beszél, és nem találják hozzá a kulcsot, hogy ott van a kezükben a kulcs, és rossz zárakban matatnak a végelenéző szempontjából szinte köszönböző. És hogy van az édesapja? Hát gondolhatja, borosgat. <síns> Szerintem egy jó megoldás talán független attól, hogy nyilvánvaló, hogy ez, ez, ez csak átmenet. Igen, és hát, ön hogyan nézve? rá? Erre az egyes történetre? Hát apjára, igen. Hát az apám, tehát hogy tudok ránézni, tehát nem, nem, nem, igazán én se tudok mit mondani, tehát megdöbbent az egész. Tehát. És ti valóban nem lehet hibáztatni az ott dolgozókat, akik elküldték. Igen, tehát nem lehet tényleg egy emberre elmutatni, hogy már pedig ezért ez az egy ember a felelős, vagy kettő, vagy három. És talán ez is borzasztó benne, hogy... Mindegy, nem, nem ez a lényeg. Köszönöm köszön szépen, én azt írtam az orvosomnak, hogy be fogok -e jutni a sorban állok mellett, amire azt írta, hogy sokat fogyott, úgyhogy lehet. De, de legalább van humor. Igen, viszhallás. Viszonthallás. 061-712-42. Igen, sokat fogytam. Őreget. Jó reggel. Jó Az Csak az én személyes gondom, és nem tudom, hogy mennyire fontos úgy általában. Én két kaptam, és, és elvileg azt mondják, hogy be kéne oltatnom magam harmadszor. Azt mondja merkeli professzor, hogy a két johnson kapott. Azt mondja, hogy a professzor... Johnson, nem? Janszent? John Igen, jó, ami egyfázisú. És azt mondja a professzor, hogy na, hogy ilyet ne csináljon az ember. Két magyarországi szaktekinték. Nem fog tudni benne, a... benne segíteni, ez összefüggésben áll Merkeli Bélának a közszerepvállalásával, amelyet olyan mértékben túltól, hogy nem veszi észre, hogy ez egyébként a szakmai kompetenciáját kezdi ki a tekintetben, hogyha olyan ellentmondásba kavarodik, mint ezzel, aminek egyébként egyszer már ellentmondott, tehát ő egy olyan igen, tett, ő aminek szinten, az ellenkezőjéről beszélt, majd aztán a szembe ezt elmagyarázta, Na de, de bár, na de azért azt gondolnám, hogy a, a politika az sok mindent felülír. De még időnként a is. De azt nem is hogy magának olyat adatna be, amire azt gondolja, hogy nem jó. Igen, de erre meg azt tudom neked mondani, hogy ez egy olyan egyéni szociális problémája a Merkelinek, amire te azt tudod mondani, hogy ezentúl nem fogsz ráfigyelni, de ennél sokkal többet nem tudok neked mondani. Oltasd be, hogy hal. nem, de kire, ki, kire figyelje? Ki az, akinek elhiggyem? Mert azért mégiscsak az én életemről van szó. Rendezem szavazát, ez egy rossz vicc volt. Nem tudom, ezt, nek, ezt, ezt neked kell eldönteni. E... Na de hát, hogy dönteném Mert Most mondtad az előbb ennek a hölgynek, hogy az adatokból nem jutna semmire. Hogy dönteném én, én mint civil, aki nem értek ehhez, hogy mi a jó, hogyha a szaktekinték össze-vissza beszélnek? Nem fogok tudni értelmeset mondani. De tökéletesen értem azt, amit mondasz. Oltasd be magad, és válaszolod egy olyan, egy olyan mérvadó embert, aki, vagy válaszol a körzeti orvosodat. Nem tudok rá válaszolni. Hozzátéve, hogy, hogy, hogy van bennem némi aggodalom, hogy a kormány milyen sikernek fúj el hogyha most tényleg sorok állnak, gondolj bele, be fognak oltani először embereket, a második oltásuk az heteket, hónapokat fog várni, miközben a hatékonysága az oltásnak a második oltás után hetekkel áll be. Miközben el. már harmadik oltásról beszélnek. Én csak Ez igaz, attól, akkor is el kell kezdeni az elsőt, meg a másodikat. Szóval azt gondolom, hogy el mondja. El, de, de jó, én csak aggódom a, miatt, a politikai kommunikáció miatt, ami majd ebből adódni fog. De a kérdésedre nem fogok tudni válaszolni, illetve nem fogok, nem tudok és nem tudtam, tehát nem kívül esik az ilyen hatóköröm. 061 712 42 És ha most ide betelefonál egy orvos és válaszol, arra is azt tudnám mondani, hogy ennek nem ez a módja. Mindenesetre ma egy nagy kísérletnek leszek a részese, ahogyan lehet bejutni az Uzsokiba című valóságshowban fog indulni. Jó reggelt! Jó reggelt! Sovák! Az előző, két rettővel előző úrnak mondanám, hogy sajnos a kórház hibázott. idézem, előttem van a cikk, azt mondja, hogy Müller Cecilia felkérte a kórházakat, hogy búcsúzásra engedjék be a betegeket. A betegekhez abozának, éltem, de És ez... a kórház nem engedte be. Ha Müller Cecilia ezt mint emberi jogot, azt mondja, hogy igen, be kell engedni, elbúcsúzni. Én ezt értem, értem kedves Sovák, de hogyha nem véletlenül a kórháznak erre nincs olyan személyzete és olyan infrastruktúrája, ahol ezt meg lehet oldani, akkor Müller Cecilia levelével egy dolgot lehet tenni. Tehát azért legyünk már könyörgöm. Tehát azon kívül, hogy a Müller Cecilia egy ilyen megkerülhetetlen emberé válik, hol pozitív, hol negatív értelemben az életszerűséget ne vegyük ki a a hétköznapjainkból igen, jogában áll, és hogyha ezt a kórház nem tudja megvalósítani, akkor lehet őrjöngeni, de én a kórházat is megértem, ha nem beszél rossz néven, és a konkrét esetnek, a konkrét ismerete nélkül én nem fogok pálcát törni a kórház felett. Ezt ön megteheti, ezt ön itt elmondhatja, de az, hogy igazat adjak önnek, arra ne várjon, arra esélye sincs. izgalmas lett ott a Róna utcában. Már így is protekciós vagyok, hogy ilyen késő időpontban megcsinálnák a vérvételt, hát reménykedjünk és nekem ugye semmi bajom nincs tudtommal. Majd lesz. 061 712 42. a sarkunkra, akkor baj lesz. De miért vagy a sarkát? Hogy lehet ebben a sarokra állni, uram? Tehát ilyen hülyeségeket, aztán lerakni a telefon szóval ezt álljon a sarkára, és aztán ne hívjon fel. Puszilom. Nem állunk a sarkunkra. Látom, azt az idős urat, akinek a hozzátartozója telefonálta, mint borozik. Ez így megmarad ma mára velem. Ez a kejfejancsi. De szerintem mondani se kell. 061 712 42. És valami olyasmiről beszélünk, amiről másfél éve beszélgetünk, drága barátaim. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az előbb az egyikbe telefonált, hogy két uh, sputnikra mire oltassa be magát. Én is a két sputnikot kaptam, és én. Én ezt azt értem, szeret... de, de nem, Ö... nem szeretném meghallgatni, hogy ő mit mondott, mit kapott, mert ezt mindenkinek magának kell, Tehát ez nem egy orvos válaszol, robot. Ö, ez odáig rendben van, én hittem Duda Ernőnek. És abból és mi következett? Az következett, hogy uh, Pfizert kaptam. Értem. Tudomásul vettem. Leat egy 712.42. A szemveszély egyéten tájékoztatása szerint Merkeli béla nemzetközi gyakorlat és ajánlás szerint vette fel a harmadik oltást. Közlésükben úgy fogalmaznak, 2021 nyarán jelentett meg, Jelentetett meg szakmai ajánlást az NNK arról, hogy kinek milyen típusú koronavírus elleni oltóanyagot javasol a harmadik vakcinaként. Mint hogy Magyarországon az első között kezdték meg beadni a harmadik oltást, azóta rendelkezésre állnak olyan újabb klinikai eredmények és nemzetközi ajánlások, melyek alapján dr. Merkeli Béla az oltást végző orvosával egyeztetve felvehet a Janzent a két korábbi Sputnik oltás után. A rendelkezésére álló nemzetközi adatok és ajánlások alapján ugyanis adható vektoralapú oltóanyagra azonos adanovírus tartalmazó vektoralapú vakcina. Példakint említik, hogy az Egyesült Államok élelmiszer és gyógyszerügyi hatósága például engedélyezte a Janssen oltás ismételt beadását, vagy hogy Angliában is engedélyezték a három egymást követő vektor alapú AstraZeneca-val történő oltás, valamint Or Oroszországban a harmadik putnyikkal történő vakcinációt is. A Szemüvejsz egyetem álláspontja szerint a jelenlegi helyzet, helyzetben a legfontosabb, hogy mindenki vegye fel az első, a második és a harmadik oltást. 061-712-42. valami hihetetlen, az ember rámegy a govpont hura, ahol az első hír, hogy mindenki vegye fel a harmadik oltást, a második hír pedig, hogy az SIA visszatérítés 600 milliárd forint támogatás jelent. Írásban könnyebb jelezni, erre szokták mondani egy édes F-aposztróf om az élet útján eltévedt fiú olyan mint bármelyikünk szerette az életét és az álmait elindult ő a tények útján elhitte az álmok furcsa hangját Csalók a színét! De ugye eljössz még? Ugye eljössz még? Ha hallod az 061 5 perc múlva lesz fél kilenc. 061 712 42 061 42 a sor az egyik 11. keleti kórház oltópontján az épületen kívül is várakoznak az emberkéleszte lapunknak egyik olvasónk a kormány, ez a Szent Imre kórház oda is nehéz bejutni Slavik János szerint a helyzet nem fog javulni a következő hetekben Véleménye szerint nem kizált, hogy a közeljövőben ismét szigorítani kell járványügyi szabályokon, a szennyvízben ugyanis továbbra is emelkedik a koronavírus örökítő anyagának mennyisége. Aval kapcsolatban nem tudok új mérésekről, mely szerint az első és a második voltás hatékonyságen a már mármint az időben, rövidülés állt volna be. Lehetséges, hogy ez Magyarországon így van, csak kívánni tudom. időből való a hír. Az esemény azután került a figyelem középpontjába, a napokban ismét a Sputnik Janssen oltáskeverés, hogy Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Szerda reggel elárult ez a múlt hét, a két orosz vakcina, után szintén vektorvakcina. után szintén technológiával előállított Janssen-típusú védőoltást vett föl. Ezek után szólalt meg a Ferenc, a Pécsi Tudományi Egyetem, Szent Ágottai János Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője csütörtök reggel a Kossuth Rádió reggeli műsorában az RTL összefoglalja szerint. Azt nyilatkozta, szeretném kiangsúlyozni, csak gondoljanak bele a portfólión a Kossuth Rádió, amit a, a, az RTL Klub szemlélt maga az agyrém. Miért nem... Nem ide. Szeretném kiangsúlyozni még egyszer nagyon erősen, aki két vektor típusú oltást kapott két putnyikot vagy két asztra zenekát, ne kérjen zenét és ne kérjen harmadikra a harmadik oltásra vektor típusút A professzor elismerte ugyan, hogy nincs semmi bizonyíték arra, hogy nem hatékony a kombináció, ez tény, de a szerint az immunrendszerünk is elkezd védekezni a vektor a szemben, és a harmadik oltás hatékonysága a töredéke lehet. Azt is hozzátett, hogy a fiatalok esetében ennél még az is jobb, ha kínai Sinopharm vakcinát kéri harmadik oltásnak, ez az olcsának beteges Sinopharmal című népi mondás. Az RTL Klub hiába kereste a Nemzeti népegészségügyi Központot és az illetékes minisztériumot, hogy egyetérte neke Jakab Ferenc vagy áltoztatnak a korábban kiadott ajánlással, nem kapott választ. Zűrzavar, zűrzavar, zűrzavar, ami egyébként bizonyos szempontból érthető egy ilyen járványhelyzetben, egy másik része pedig nem, hogy melyik mekkora azt mindenki döntse el, Kejfej Jancsi csak jelez. 061-712-42 Már nem sokáig Ben for villain, sa kirka Samiban for vilen, sa kirka, ah. sai <tries> a me banpur bilans ke kisay shurka ban chapra di arann ke ver lavagati ro ho samay banpur bilans ke kisay shurka ban chapra di arann ke ver lavagati ro ho junu sala hal 061 egy 7 Szeretetesen írásban is várom ön valomásaikat, vagy vallomásaikat, dörö.fialajanos kukat, gmail.com. mit a megpróbálnék beverekedni magamat valahogy a vérvétel erejéig, rövidesen a távozás mezeire lépek. Egészen addig 061 42, már nem túl sokáig. fia úr, Kovács Piroska. Különöket. Egy hete voltam a, a sebészeten, az ambulancián, időponton volt, és annyit mondtam csak a főbejáraton, hogy sebészet, ambulancia időpont. Én ezt értem, de nincs két egyforma eset, arról nem beszélnek, <gül> hogy oltási hit van, óriási sor, beszólnak az embernek, nem tudom, ki fog derülni, holnap majd beszámolok róla, hogyha nem a mai volt az utolsó adás ami mindenféleképpen megmaradt kísérletinek. Volt egy íve a mai műsornak, és az ember azt feltételezte, hogy amikor az ível elkezdett felfelé menni, akkor ott egy szélesebb plató alakul ki. Szeretném tájékoztatni önöket, nem alakult ki. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon aggódom magáért! Minden jót kívánok! Miért mi aggódik? Mert nagyon feszült! Én feszült vagyok? Nem is Igen. De, de egy hete. Igen. Úgy érzem, úgyhogy minden jót kívánok! Oké, de van, köszönöm szépen! Különös fény élt. Arca volt, sose tudtam miért. Mint a sápor hold messzi útra tér. Nem jár, nem senki el sincs már nincs voli oh, oh, senki már ismertem egy lány kedves volt és szép arca ködé vált nem ismerem 061 712-42 először fogott kend chillok mint hajék san san san san É que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 Kukac A legjobbakat.